الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لو ان شاء الله تزومزيا خصوص فضل يا صلاه جماعه حديثي لو pokewa na bukhari عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله بن عمر الله او رضيناي نbabake ana sema kwa kwakika mtume rahman amani zuji yakalisema salatu aljamaa sala ya jamaa ambayo ni kama hii ambayo tumeswali sahihi afdalu min ni bora kuliko sala ya mtu mmoja bi 27 daraja kwa daraja saba kwa hivyo ikiwa muislamu ataswali peke yake sala yake ni lakini pia akiwa ataswali peke yake bila sababu akawaacha jamaa anapata madhambi lakini sala yake kwa hivyo anapata madhambi kwa kukosa jamaa bila sababu لكن pia anakuwa ni mwenye kukosa fadhila hizi nyingi ambazo anazipata mwenye kuswali kwa jamaa wa nabi huza radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam naswa mtu rahmana manziji yake salatu ar-rajuli fi jamaatin sala ya mtu katika jamaa tuzafu ala salatihi fi baitihi zidishwa fi, e, juu ya ile sala ambayo anaswali fi katika nyumba yake au fi na katika mahala pake pa biashara sokoni 25 rifa wa nyongeza wadhalika na ni hivyo anahu idha tawadha hakika atakapotawadha yule mwenye kuja kusali jamaa nyumbani kwake Faahsana ahsana na kisha katawadha vizuri thuma kharaja kisha katoka nyumbani kwake ila almasjidi akielekea msikitini la yukhrijuhu ila sala salah na ikawa hakuna kilicho mtuwa ke, mtu nyumbani kwake isipokuwa ni sala mtu anasema lam yakhtu khatwatan illa rufi'at laha illa rufi'at law biha darajatum hapigi hatua yoyote wakati wa kutembea anistep ila rufi'at isfuqwa ananyanyuliwa law biha daraja ye ananyanyuliwa kwa ajili ya hiyo hatua alioupiga daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta biha hati'atun na anafutiwa madhambi kwa ajili ya hatua alioupiga hiyo mtu mnasema faida sallallahu na pindi atakaposali lam tazalil malaika yusalli alaye malaika wataendelea kumwombea madama fi musallaahu madamu yuko bado penye amisalia yani manaki yuko bado msikitini ma lam atakapokuwa bado haja fanya kosa ikiwemo kutenguka udhu na kuvunja nini udhu wake malaika huwa anasema Allahumma salli alayhi Allah msalie Allahummarhamhu Allah rehemu wala yazalu fi salatin naye huwa anaendelea kuwa katika Sala yani thawabu anazipata ni sawa na wake bado kwenye sala man salaha madamu yeye kinachomweka msikitini ni kuwa bado anangoja Sala, nyingine ifike ameswali mathala al-maghrib akawa na nakati anangoja isha ifike ndio wote anahesabiwa kwa yuko bado kwenye swala tafakunali wa haba lafdu al-bukhari hadith nyingine inapotewa na abu huraira na na kwenye sahihi muslim حديث انسمع كوا اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلون اعمى. المتمه صلى الله عليه وسلم اجيليوا. علي نا منانمه فلاني كفيف. كاتكا الصحابه. فقال اكسمه الى رسول الله. هو المتمه الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد. ميمي سين قائد اني niongoza kwenda msikitini. فسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايراه صلاه kui sahaba mwanamme kipofu akaomba mtume rahma na amani zake ampiruhusa faisali fi baitihi asali nyumbani kwake faraha salahu mtume akamruhusu falamma walla daa'ahu faqala lahu alipogeuka akawa sa antaka aondoke daa'ahu mtume akamuita je wasikia ule mwito wa sala anamuadhiri anapokuwa na kwa kuita watu waje kuswali kala naamu akasema ndiyo Kala kuna akasema faajib basi itikia huo mwito manake njo uswali hivyo hivyo na hii adhi inamaanisha kuwa ikiwa hali ni hii kwa yupi kipofu ambaye amekuja na akatua ruhusa lakini kwa vile asikia, anasikia dhana anaambiwa kuaje hivyo hivyo. Hakika kwa, kwa sisi ambayo tuna macho afya zaidi tunazo na uwezo wa kuja kwa kutembea ni jambo ambalo hakika yatakiwa tulizingatie zaidi na tumtilie maana makubwa zaidi. Lakini hadithi haimanishi ya kuwa mtu akiwa ana udhuru basi lazima hivyo hivyo aje msikitini hata ikiwa ni hivyo la bali hii yaonesha kuwa e, huyu kipofu atakuja hivyo hivyo madama anaweza kaja madama anaweza akaja hata kama hana kiongozi madama nasikieni mwadhini lakini ikiwa hana kiongozi wa kumuongoza na kisha pia yeye haweza akaja peke yake kwa sababu ya hatari ambayo Namwelekea njiani e, basi itakuwa hakuna budi sipokuwa nini anaruhusa kuswali nyumbani anaruhusa kuswali kwa sababu tunaambiwa katika masala ya usuli ya kuwa darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ani madhara ambayo yana kuwa yanaweze katokea huwa kuyazuia hayo madhara ni kipaumbele zaidi kuliko manufaa yanayo E, dhaniwa kuwa yanaweza yakapatikana. Kwa yale madhara ambayo ya anaweza kampata huyu kipofu akiwa atakuje labda piki yake na apate na matatizo njiani, basi hayo matatizo lazima yatolewe kipa mbele kuepukushwa huyo kipofu yasimpate. Zaidi hata kuliko zile thawabu ambazo atazipata kwa kuja kuswali swala ya Jamaa msikitini. Wan abdillahi waqila Amr ibnu Qais almaruf maruf bi Maktum al-Mu'adhdhin allahu anhu anaho kala uyo eh, sahaba ambaye anaitwa Abdullah ibn Umm Maktum ambaye ndalikuwa muadhina wa Mtume rahmani amani ziji yake kala alisema ya Rasulullah wewe mtume wa Allah inna almadinata kathirata alhawami hakika mjo madina umejaa na vyumbe hatari hatari yani wadudu na wa kama unge kama nyoka na wengineo wasibai na hata kuna wengine ambao ni wanyama mwitu, ni hatari. Kama mbwa mwitu na vinginevyo hivyo hivyo. Sasa kwa hivyo lengo lake ndakwambia mtume hivo ni kuwa mtume amruhusu. Asiwe anakuja msikitini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akasema mtume rahma na maneno yake. Tasma'u Haya 'ala s-salaah unasikia muadhini anakusema Haya 'ala s-salaah harakisheni njooni haraka katika sala Haya ala alfala Njooni katika kufaulu akasema bila shaka nasibia mtume akamwambia fahaya hal basi pia wewe kwa katika wale watakaofanya rak'a kuja Ani njo na bila shaka tajua yakao huyu alikuwa ndio muadhini wa mtume tena mtume akasema ya yakao mkisikia muadhini wa bilal yanadhinusifu endeleeni kula daku kama ni ramadhani na kunyweni na kuwa bado sala haijafika mswali ya asubuhi lakini mkisikia muadhin wa abdullahi ibn umm maktum ndio huyo tunamsumulia basi achene kula na huu ndio saa wakati wa sala ya asubuhi mfika na kwa hivyo ni kuonesha kuwa angalia licha kuwa ni sahaba kipofu lakini anafanya bidii paka fike tena kabla ya wakati wa adhana ili yendo ndo awe ni mwenye kuadhimu. Jamaa ambao unatakiwa kwa, kwa wale ambao wana neema ya macho na neema mbalimbali tujitahidi sana kwa kuudhibiti na swala ya jamaa msikitini. Kuna hadithi ambayo imepokewa na Abu Hurera kutoka kwa Bukhari na Muslim Mtume Allahu alaihi wasallam anasema walladhi nafsi biyadihi na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake na kada hama an amura bi khatabin nilikusudia kuamrisha kuni zikusanywe fa tatab kisha zikusanywe thumma amra bi salatin kisha niamrishe swala fyuadana yadhini ilaaha kwa ajili ya swala hiyo thumma amura rajulan kisha niamrishe mwanamume fulani ni sahaba fulani faya umman nasa au ni mwenye kushalisha watu mimi ni nishalisha siku hiyo Thuma اخالف ila الرجال kisha mimi niende ye, kwa, kwa watu fulani nikiwafata watu fulani watu hao ni wale ambao hawahudhurii swala ya jamaa msikitini wale hali hao ni wanaume na wanawezo wao kuhudhuria lakini hawahudhurii mtu anasema niende kwao fa uharika buyutahum na kisha niwachomea nyumba zao katika baada ya riwaya nasema kuwa kilichofanya mpaka mtume asiwachomea nyumba zao alisema kuwa kama si watoto na wanawake ambao si lazima kuwa kuja kuswali na hizo nyumba pia zinawafaa kwa hivyo akizichoma atakuwa anasababisha madhara kwa wasihusika ndio akaacha hivyo kwa hivyo kama si wale wanawake watoto wadogo na hata wagonjwa na watu wengine ambao na udhuru zao za kisheria za kutohudhuria swala jamaa ningekuwa hiyo nyumba haitumiki na watu hao pia basi mtuba anasema kuwa angechoma nyumba hizo. Sasa maulamua Mu anasema kuwa swala la mtume kuwachomea watu nyumba kwa kufanya kosa. Haiwezekani kosa hilo likawa likosa dogo. Ina maana kwa kosa hilo ni kosa kubwa zaidi. Kiasi cha kufika mpaka mtu achomwe nyumba yake. Ili sasa ndio akose mahala pa kuketi, pa kulala akiwa hapo na hasiji msikitini. Sasa ndio aje hivi hivi apenda sipele nitumesallah waajisema qadi nyingine iliyopokea na muumslim hadithi kutoka kwa abdullahi ibn mas'ud mtuma anasema man sarahu ayalqa allah gadan musliman atakaependa na atakaeifurahishwa na kuwa akutane na allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama musliman akiwa mslamu na amesalimika na mabaya yote atakayowapata siku hiyo watu fali hofiza la haula isi salawati basi awe mwenye kuhifadhi sala hizi hakika swala tano hizi za faradhi yunada bihinna wakati swala hizo zinaponadiwa yani muadhina anapoadhini basi hakikisha umejitahidi kwenda msikitini kuziswali swala hizo fa inna allaha sharaha binabiyikum sunan alhuda kwani hakika kwa allah subhanahu wa ta'ala al nabi wenu njia za uongofu wa inna huna min sunan alhuda hakika hizo swala swali kwake ndio uongoofu huu ndio njia ya uongoofu naweze ukao katika njia ya uongoofu ukiwa uswali wala ankum sallaitum fi buyutihum tuma nasema laho kama nyinyi mungekuwa mnaswali katika majumba yenu kama yusalli hadhal mutahalifu kama anaposwali huyu ambaye huwa hahudhurii swala jamaa fi baytihi ibn kwake la talaqtum sunnata nabiyikum abdullah ibn sibah nasema kwa mngifanya hivyo basi ningekuwa umeacha sunna ya nabi wenu anikule kutusali msikitini hiyo ni kuacha kabisa wa mtume wala taraktum sunna nabiyikum wala utarakum ndao kama mngeliacha mwongozo wa nabii wenu ladhalaltum mngelipotea abdullah nasr ndo anasema wala kadra aituna na hakika ulikuwa unaweza kutiona sisi anakusudia hao Wama wamayatahallafu anha illa munafiqun na alikuwa hakuna anayeacha kuhudhuria sala ya jamaa msikitini wakati wao masahaba isipokuwa kama ni mwanaume huyu ni mnafiki maalumun nifaq tena andao na wake wajulikana wa kana rajulu yu'tabihi yu na kwa kika ilikuwa mwana analetwa msikitini yuhada baina rajulaini anakokotwa akiwa ameshikilia kati ya watu wawili Kuliani moja kushotoni kisha saa anatembea taratibu mpaka aje msikitini pia hata yukama fis Mpaka asimisheshe kwenye safi Anilicha kuwa na uzito wa kuja msikitini ni mgonjwa ama sababu wengine labda lakini anajitahidi hivyo hivyo kuja msikitini. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya maswahaba. Ko unapata kuwa Abd al Anatoeleza ukweli kuhusu swala hizi tano. Ya kuwa kama kuna uongofu katika Uislamu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallama alipewa na akaletea inatakiwa na Muislamu ashikamane nao ni swala. Na mtu ambaye haswali ina maana kwa kuisha huyo njia ambaye anaifata ni njia ya upotofu. Lakini pia akasema kuwa mtu ambaye anaacha swala ni mwanaume huyo tayari ni mnafiki huyo. Sabilikuwa ni moja katika ya makubwa za kuwajua wanafik zama za maswahaba ilikuwa ni mtu asiyehudhuria msikitini kusali. Pena sieti haswali, ana swali lakini msikitini. Hasahaku utalinganisha wanafiki wa zama hizo za Mtume na wanafiki wa sasa. Yaani kiasi cha ya kuwa mtu sieti haswali msikitini, hasali kabisa, nyumbani pia peke aswali. Kisha anajiita Muislamu. Ambapo zama za Mtume wanafiki walikuwa wanaswali. Hasasa sala za mchana, adhuhuri, alasiri, magharibi asubuhi naisha Aisha ndio lakini wakawa jaribu alama hizo za nafikitakwaje sasa sala zote usiswali tena kabisa kabisa Si msikitini wala si nyumbani kwa hivyo ni jamaa ambalo natakiwa muislamu aliogope sana lakini pia Abdullah al-Masud akatupigia mfano wa vile maswahaba walikuwa wanatilio muhimu zaidi swala la kuhudhuria mskitini kuswali jamaa hata kama mtu amezidiwa lakini ana ndeto na wenzake mpaka afike msikitini aswali pamoja na wenzake kwa umetakiwa kila mmoja wetu kujitahidi kufanya hivyo naam mwishu, alafu basa, hapo. na tusome hadi cha mwisho halafu basi inshallah tutasomea hapo hadithi ilipokewa na buddada radhiyallahu anhu qala samiitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam Yakulu anasema kwa alimsikia mtume rahmani na amani hizo yake atasema mamin thalakathim hamna watu watatu fi karyatin watakaw kuwa katika kijiji chochote wala badawin wala wakawa katika mashambani sehemu ambao ni mashambani popote la tukamu fihi musalla na wakawa hawasimamishi penye wako huko sala ya jamaa kwa pamoja ni hali ni watu watatu illa qad istahwad alayhi shaitan watu hao watakuwa shetani amiwa ghalimu biljamaa akasema mtume basi jila na sala ya jamaa fa inama yaakulu dhibu min al ghanamil qasiyah kwani si vinginevyo hakika mbwa mwetu gula yule mbuzi ambaye amejitenga ambay, ambay, na wenzake ambaye ana anajitenga ana, na wazake kwa pekee yake yani wazake wako pamoja wanakula kwa pamoja yeye yuko huyo ndio bomwitu huwa anamlenga na anamvamia anamwinda maana yai hadithini maana kuwa yatakiwa muislamu aitahidi kuswali kwa jamaa kwa kuwa jambo hilo ni moja katika sababu za kumfanya mpaka asiweze kugilibiwa na shetani na mwisho hata akawa haswali kabisa Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na swali la wenzako msikitini mfano na unapokuja kuna wakati una na wenzako ukija basi hata ukiwa wakati mwingine una uvivu ama shetani amekushawishi amekusaulisha ama anakuletia ushawishi hapa na pale wenzako atakulizia vipi? Mbona sije kula leo msikitini? Ama hata wakipita, watakukumbusha wenzetu twende hii inakuwa ni sababu ya nini hata kama ulikuwa sasa uanza murali kushuka chini murali napanda lakini kwa kuwa sasa wewe umezoea kuwa hauswali msikitini kabisa hapo nyumbani usiposwali atakaikumbuliana ni nani na kisha baadaye itakuwa sasa mzito hata kukumbushwa na mtu kuwa vipi mbona atakuone msikitini kwa sababu kawaida huonekani msikitini lakini pamoja na hivyo ni kuwa unaposwali msikitini ndugu zangu waislamu bali kuwa unapata wenzako wa kukuboost na kukupa morali ya kuwa usiache kwenda sababu msichakuwa ni familia moja na kampuni moja lakini sasa pia ukija mskitini bila shaka yani unapata morali ya kufanya baadhi ya ibada ambazo labda ukokuwa nyumbani ungeshindwa kufanya sasa baada ya kuja mskitini unaona wenzako baada ya swala Wanaswali baadia mashaallah pia unaswali umefika mapema Wanaswali swali pia unaswali, kamblia, pi unaswali baada swala, kwa wenzao wameketi waletalkan tuleta lakini pale nyumbani na napata napataakuwa kuna baadhi wanake, wanawake wengi sana hao maisha yao yote ni kuswali swala peke yake hawaswali qablia wala baadia na iza mkari pia ni bahati tena tunasema wale wa Mungu ndio wanaswali lakini kwa asilimia kubwa napata wanake wengine hawaswali kabisa na moja katika sababu za huwa za kuwa hawaswali ni kwa sababu wako peke yao majumbani hawana yule wa kuwatia na hawana ya kuangalaa walikuwa wamesahau waone mzao wanafanya hivi wakumbuke ama wazinduke. Sasa kwa hivyo kuna faida kubwa zaidi Muislamu kuja msikitini Kuswali Lakini pia kuja msikitini lazima tujiulize. Wewe usipokuja msikitini. Hebu jiulize kuwa mwenzako pia asiji na mwingine pia asiji. Hizi misikiti zitakuwa zimejengwa kwa ajili ya nani? Na ambapo moja katika alama kubwa zaidi ya Uislamu katika huli mwangu ni misikiti ano kifika mahala ukakuta kuna msikiti ani unakuwa moyo wako unafuraha unajua kuwa hapa kuna ndugu zangu wa Uislamu kwa hivyo swala ikifika ukienda bila shaka unaona ani hali ya Uislamu vile iko kama utaona mashallah Uislamu kwa wingi unajua kuwa hapa mtaani mashallah Uislamu wa ma, mashallah wana imani wanabidi na dini yao lakini ukiona msikiti umenda, kuna baadhi ya sehemu ukapata msikiti lakini ukapata msikiti swala imefika hakuna mtu ndani na kama kuna mtu ni mtu mmoja au wili peki yao. Na ni wakati wa jamaa hiyo. ukiingia unasikitika. Kwa je? Hapa ni Waislamu ndio hawapo? Ama Waislamu ndio hawana kabisa Umuhimu na dini yao. Kwao unapata kuwa msikiti ni moja katika ya alama kubwa za kuchambulisha Muislamu hali ya Waislamu katika Mahala ambapo huu msikiti upo. waislamu wa aina gani? Kwa tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa wale ambao wanajitahidi kuswali swala ya jamaa msikitini na atupe fadla zote anazo stahiki mwenye kusali msikitini kwa jamaa subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa